Изпити на любовта След лекцията всички излязохме на полянката. Тревата беше обсипана с милиони росни капки, които блестяха като скъпоценни камъни. В дъното витуша беше позлатена от изгряващите слънчеви лъчи. Учителят погледна тази картина и каза Всеки такъв ден показва, че нещо хубаво е речено в света. Ще се уреди, ще се уреди. Хубавите дни са за в бъдеще. Изпълнихме паневритмията. След това всички се събрахме около учителя и го поздравихме. Донесоха на учителя гевреци. Той раздаде по един къс на всеки го и каза Благодарете на Бога за това благо, което ви е дал. Благодарете и на онези, които са го месили и опекли. От сега нататък света ще има изобилие. Като любовта дойде, ще има изобилие. Вие я търсите навсякъде. Там е вашето заблуждение. Любовта е сила, която носите със себе си. Ако сега остане да я чакате да дойде във вас, то е изгубена работа. Вие всички сте богати и сега искате високи степени. Но почнете от по-долните. В Състоянието, в което се намирате, какво трябва да правите? Как да продължите пътя? Например, днес колцина от вас, какви молитви сте правили? Какви размишления са ви постигнали? Онзи, когато обичаш, те отпраща. Върви си. Я си гледай работата. Мен ме освободи. Това е един изпит, който трябва да издържиш. Като поставят на изпит любовта ви, тя почва да се огъва. Любовта е сила, желана от всички. Всички все към нея се стремят. Но има едно вътрешно състезание и в това е опасността. У нези, които продължават да те обичат и когато си отхвърлен от обществото и когато си вече осиромашал, те са издържали изпита на любовта. Когато обичаш някого и откриеш слабости или погрешки в него и не отпадне любовта ти, ти си издържал изпита на любовта. Когато онзи, когато обичаш, не се отнесе внимателно към теб и ти не отпаднеш в любовта си, ти си издържал изпита на любовта. Когато онзи, когато обичаш, обича други и не се накърни любовта ти, ти си издържал изпита на любовта. Ще знаете, че вашата любов ще мине през всевъзможни изпити. И вие трябва да бъдете силни, за да издържите точка. Когато те отхвърлят и си без нищо, тогава Господ те обича. Ако разбереш това, ти си силен. Не се си в любовта на другите, не противодействай на любовта. Хората не вървят по Божията воля, и Бог съжалява, че ще дойдат до едно страдание, понеже влизат в стълкновение с Него. И гневът Божий се открива върху синовете на непокорството. Значи гневът Божий изпъква като резултат от противодействието срещу любовта. Любовта на Бога е неизменна, и като казваме гняв Божий, ние разбираме нещо съвсем друго, а именно с неспазването на божествените закони човек става неспособен да възприеме Божиите блага и изпада в страдание. Или да си послужим с едно сравнение. Грехът образува облаци около човека и той става неспособен да възприема слънчевите лъчи. Когато има противодействие срещу любовта, тя минава и руши всичко. Тя не се спира в пътя си. Колкото и да е гъста материята, тя минава и я разрушава. Махнете крановете по отношение на любовта. Любовта не обича препятствията. Тези норми не са за света. Те са за посветените. Светът нека си върви със своите кранове. Любовта е мощна. Единствената сила, която не търпи никакво противодействие, е любовта. Когато Бог проектира едно чувство чрез теб... Горокоти, ако искаш да го спреш. То ще пробие бента, ще се излезе и ще те разруши. То е сила, буря. Ако се възпротивиш, не можеш да го спреш. Когато някой човек обича, ти се радвай на неговата любов. Това е новото учение, което сте забравили. Имате много да се учите в любовта. И не спъвай човек, който обича, защото той ще извърши много добри работи. И най-лошият човек, като обикне, не го спъвай в любовта му. Всеки обича както може. Започнете ли да го учите как да обича? Вие затваряте крана на любовта. Не подпушвайте любовта. Най-малкото ограничение на любовта внася отрова в човека. Да ограничавате любовта, това значи да ограничавате Бога в себе си. Колко трябва да те обичат, нямаш право да се месиш в това. Оставете всеки човек да прояви свободно любовта си. Трябва едно вътрешно самовъзпитание. В разговора стана въпрос за ревността. Учителя каза. Ревността е извън любовта. Ревността не е нещо, което вие сте проявили. Други се карат и вие сте намесени в това каране. Има една ревност от падналите духове, които заблуждават хората. Всички заблуждения, в които се намирате при любовта, са теории на падналите ангели. И вие ги развивате и посочвате за любов това, което не е любов. При сегашното знание има ревност, понеже мислиш, че този предмет ще го изгубиш. Но като знаеш, че няма да го изгубиш, може ли да има ревност? Ревността е едно отрицателно средство, едно неразбиране на нещата. Тогава човек се съмнява в съществото, което обича. Жан Валжан обичаше козет. Отнеха му я и му стана мъчно, а трябваше да му стане приятно, че се намери кой да я обича. Ревността се е появила преди да се е вил човек в тази форма. У всички насекоми и у всички други животни има ревност. Ревността е най-низката страна на умственото развитие, понеже вече правиш различие между едното и другото.